Я був, як знаєте, на одному, а ви на другому боці. Я силкувався усунути запору коло цієї верби, знаєте? Знаю, кажіть. Хмелинський з людьми копав рів, щоб вода мала відплив. Ми один одного і не бачили, бо було темно. При смолоскипах маячили тільки якісь тіні на другому боці. Аж почувся крик «Колиска, дитина, рятуйте бідну дитину». Закими побачили тую колиску, він, ненадумуючи, скочею почав боротися з хвилями. Як знаєте, одна рука в нього була ранена До того повін несла раз у раз до дошки То колоди, то всячину Момент був грізний На щастя, надбіг з приходства Стефан Вони там коло себе мали багато роботи Та почувши, що тут, де були ми Найгірша небезпека, що зробилася запора, яку треба усунути Щоб вода спливала, а не розпливалася по боках Прибігли до нас Стефан поміг Хмелинському з той нещасливою колискою використкатись на берег Закия перебрів ріку, він лежав на городі недалеко від вас. Мені, як лікареві, довелось і вас, і його приводити до пам'яті, та славити Бога, що на тім скінчилося, бо могло бути гірше, куди гірше. Боже, Боже, шептала гарячко Марія, так несподівано все те сталося, так неправдоподібно, ніби в якій повісти. Нещастя, звичайно, заскакує нас з нічев'я, як злодій, котрий входить у хату не в білий день, а в темну ніч. Перед ним, як перед вломником, нема певних замків, треба боронити своєї власности, та й тільки. Життя кожного з нас – це одна повість, більше або менше цікава, котру пише судьба своїм незримим пером. Так, панно Марійко, так. Але що я бачу? У вас гарячка, жар. Дайте мені руку. Взяв руку і числив удари живчика. «Хмм, вам треба зараз таки кластися до ліжка. Ви не звикли до таких зусиль, не переживали такої небезпеки. Вже й так година четверта. Ходіть!» І він, як слухняну дитину, запровадив її до спальні. «Вважайте, не дальше, як за 10 хвилин, щоби ви мені лежали накриті по сам носик, а не забудьте примкнути лівої повіки, як будете засипляти». Жартував з нею, як не раз жартують лікарі з хворими дітьми. Ми з тіткою зайдемо до вас подивитися, чи панна Марія чемна, чи не чемна. Пане, докторе, сказала Марія, подивилася ніби з докором, а ніби з дякою, і пішла до себе. А він стояв з годинником у руці і нахмурив брови. Вісімдесят на минуту, то недобре. Що так задумалися, пане, докторе, спитала графиня, входячи у їдальню. Була перевдягнена і відсвіжена. Покажіть мені свою руку, відповів доктор. Вона випрямила долоню і засміялася. «Я хотів сказати, дайте мені руку». «Ого!» «Не «ого!» Я мушу переконатися, чи не маєте гарячки. Хочу сповнити обов'язок лікаря». «Гарячки не маю». «А деякі вам на тім залежить? Прошу». Доктор добру минуту потримав її руку. «Дякую. У вас гарячки дійсно нема, але в тамтих...» «В Марійки також?» «Панна Марія має приспішений живчик. Я їй казав зараз кластися до ліжка». Графиня збентежилася. Пане, докторе, ради Бога, ходімо до неї. Але ж розуміється, підемо, тільки не турбуйтеся, не треба тратити рівноваги духу, ми ж не молоденькі. Гадаєте, що це привілей молодості молодости любити? І бути улюбленим? Доповів доктор. Ні, я так не гадаю, але в нашім віці любов прибирає розважні форми. Підемо. Панна Марія лежала накрита дійсно по самий носик і мала замкнути не тільки ліву повіку, але обидві. Спала. Доктор хвилину наслухав, який має віддих. «Віддих прискорений. Але не будім її. Сон найкращий лікар, особливо у молодих людей». І вони тихесенько замкнули за собою двері. «А тепер, пане докторе, подайте мені свою руку», – сказала сміхаючись графиня. «Слухаю послушно», – потримала і заявила рішучо. Вам треба зараз кластися до ліжка, Антоні принесе вам гарячого вина з корінням, у вас, мабуть, інфлюенса. Не здали, спитала скава пані. Зголоситися за рік. У мене живчик нормальний, а все ж таки вам треба йти спати. На спання у мене часу не бракує. Я мушу заглянути поки що на приходство чи там усе в порядку. Вони теж напрацювалися багато. Стефан показався не менш хоробрим від Хмелинського. А тепер вода зимна, воздух теж. На таку купілі, як вони брали, не пора. Чекайте ж, вип'ємо гарячого чаю, а тим часом візник запряже коні. Мій візок готовий, бо я мав намір їхати додому. Як то тепер? Серед ночі та ще після такої зливи?